Привез мене до нього?» «Під автоматом, ніби для допиту, чи що?» Сержант стояв за дверима і все чув. Як Козурін умовляв мене, як обіцяв золоті гори, як благав, а тоді погрожував, а тоді, озвірівши, кинувся на мене. Але куди ж йому з його курячими ручками-ніжками? Я вирвалася, а вискочила з кімнати, сержант тільки свиснув у слід. «Далеко не втечеш, а я побігла до вас. Ви дасте мені ще випити». Може, не треба більше? А що треба? І хто знає, що треба людині, а що ні? Надто жінці, молоді, принадливі і безнадії. Ну так, в мене тепер нічого немає. Я стала жертвою своєї родини, яка звабила мене обіцянками райського життя, а тепер привела до цілковитої катастрофи. Я всю війну тягнули мене за собою, тепер хочуть затягнути до могили. «Самі трупи, вони хочуть зробити трупом і мене. Може, я зовсім безрадна? Може. Та це не означає, що я лягатиму в постіль з будь-яким слизняком, з усіма вашими козуріними. Перемогти навіть найбільшу армію ще не означає перемогти найбезсилішу і найсамотнішу на світі жінку. Я не піддалася козуріну і не піддамся ніколи, а до вас прийшла сама». «Ну, я справді готовий захистити вас від будь-якого насильства. Захистити? А поцілувати ви мене можете? Коли ні, то хоч налити ще вашого коньяку. Невже я вам не подобаюся, капітане? А ви мені надзвичайно. Ще тоді, як ви вломилися до нашої кімнати». Я застережливо підніс руку. «Не треба Зосю, навіть не Зосю, а Зоє. Адже вас звати Зоєю, бачите, я знаю все». І у вас заговорило класове почуття. Я для вас стільки ворожий елемент, з яким треба боротися, який слід знищити. Ніхто з вами не збирається боротися з осю, ніхто не стане звинувачувати, бо ви тільки жертва, обставин. Я не хочу бути жертвою, я хочу жити і цілувати таких мужчин, як ви, капітане. Ви можете підійти до мене? Підійти не штука, а хто може передбачити наслідки? Та чи і треба їх передбачати, коли пізно вночі десь у Західній Європі, а в замкненій кімнаті опиняються двоє? Молода дівчина, розпалена до того, що під нею насажень земля горить, і молодий капітан, що береже свою цноту, та чи ж зуміє зберегти перед такою спокусою? Мене врятував Козурін. Він, мабуть, стояв під моїми дверима з холу, притиснувшись вухом, слухав наше перемовляння з Осею. Чув чи не чув, але затарабанив у двері саме вчасно, саме тоді, коли я вже був готовий ринути у прірву. «Капітане Сміян, відчиніть! – закричав Козурін. – Я наказую вам! Негайно відчиніть двері!» «Чого тобі тут треба? – підійшовши до дверей, спитав я. – Зося у вас, припустимо. Я питаю, там вона чи ні. Тут». «І ти прекрасно знаєш, звідки вона сюди прибігла?» «У підвал її! У підвал її!» – зарепетував Козурін. «Капітане Сміян, негайно відчиніть двері! Цю зрадницю негайно треба ізолювати!» «Ти ж сам сказав, завтра розберемося!» «Іди спи, Козурін!» «Зі мною автоматники! Я накажу виламати двері! У підвал її!» «Спробуй тільки!» «Май на увазі, стрілятиму без попередження і не промахнуся!» «Козурін, піди проспись!» – за дверима почувся глухувати голос майора Михна. Крики розбудили Гаврила Панасовича, і він спустився з другого поверху. Це вже можна було вважати підмогою. Я відімкнув двері і став на порозі, ніз до носа з Козуріним. А той навіть не порадів відчиненим дверям, бо всю свою злу, п'яну енергію спрямував на Гаврила Панасовича. Майор Михно!» – зривистим голосочком вигукнув Козурін. «Я наказую вам не втручатися!» «Та ви просто п'яні, Козурін!» – спокійно зауважив Михно. «А я вам наказую забиратися звідси!» – вирискнув той. Я взяв Козуріна за плече, повернув обличчям до виходу, легенько підштовхнув у спину. «Тупий звідси, Козурін!» «Розвермося тут без тебе. Зося до ранку побуде на горі, в кімнаті майора Михна, а ми її постережемо тут унизу. Від тебе, Козурін, постережемо, так і знай. Он вона сидить у кріслі. Якою від тебе вирвалася, така і сидить. Хочеш глянути? Та краще коти звідси, поки що тримаєшся на ногах». Козурін лаявся і грозився, але мої руки пересилили його погрози. Зосі, ми уклали спати на ворі. Самі влаштувалися у холі.